sa a pochádzam z našej dediny. Žijem tak ako ostatní. Raz horšie, raz lepšie. Vyrezávam barešky, šechtáre skladám a dá ich súdky a potom ich na jarmoku porúkam. Deti nemám a žijem so svojou ženou, Dorou. Dobrého srdca žena je to, chalu podrží v čistote, i dobrý halušiek nabarí. Len je, ako by som to povedal, tak kedy už nie celkom pochopí, čo vraví. Je akási, no hlúpa. Som len zvedavý, z akou prichodí. Mm, tam čurával, ne, eh, tak som domala, môj, Načo nám toľko múky v komore? Či je nie to priveľa? Akože by veľa. Veď sa o nastroví, Keď bude treba, zamiesiš ju. No, veď hej, zamiesím. Dobrých poslúchol, ti napečím. No vidíš, a bude po starosti. Ja sa pomaly na jarmok poberiem, aby som ešte čo to popredal. Myško môj, a načo nám vysí toľkého mesa a slaniny v komine? No, žvi čo čože by nevyselo? Veď bude dobré do kapusty, či nie? Vedej do kapusty, bude dobré. No, tak ja pôjdem hádam na ten jarmok. E, mužíček môj. Čože ešte chceš? Iba zvedieť, čo to máš také drobné, žlté, ligotave v tom starom hrnci pod postelou. Keď som dlášku drhla, som si pomyslela, či hore ku nevihodiť. Ale som si riekla, že sa najprv u teba opýtam. Tak, tak, žena moja, len sa ty najprv pekne opýtaj. A starý hrniec nevyhádzuj, zíde sa nám ešte. Aj to žlté, ligotave. Aj to, veď to... Tie kvicové jadrá, vieš moja. Ústale no to nestráchaj. Keď pôjde tá to hrnžiar, vymeníme starý hrnie za nový. No ale teraz už musí naozaj ísť na ten jarmo. Choď, mužíček môj. Choď, choď. A, a daj si na seba pozor. Hm. Hm. Takto z domu odchodím Nikdy som si nie istý Či mi dorad dačo nevyparatí Mysel mi hryzie starý hrniec pod postelou Nie sú v ňom tekvicové jadra Lež peniaze Mal som jej hádam tak vysvetliť Keď som z nej už i ja celý popletený Neviem kedy na môj hriešnu ako je jej to povedať, aby neurobila pravý opak? Teraz budem až dokonca jarmoku myslieť na to, či s tými jadrami... Öch, čo to pretiem, Peniaz mi daču neprevráti. Bude moje Miško preč. Dám na poriadok jeho háby. Poperím, čo sa dá. posuším. Bude mi načím i svetlicu vydrhnúť a pitvor pozametať. Nehlá Miško. Čiar, toľké šťastie. Zasa môžem porobiť mužičkovi, povoli. Idem sa pozrieť, čo za hrnce ponúka. A hádam by i za náš starý hrnček nový dal. Hance, hrnce, malované hrnce, hrnce, malované Poďme, panička, poďme pozrieť, aké sú krásne. No. Hm. Nie sú na zahodenie. Kúpte si aspoň jeden. No, kúpila by ja, ale nemám za čo. Vyponúkam, draho panička. No, a čo by ste povedali, keby sme vykonali výmenu? Ja vám ponúknem... Tuto hľa náš starý hrniec vy mi za dáte nový. <rý> starý <rý> no, za nový. <rý> no náš je, tekvicových jadier. pozrite. Za také šumné jadierka vám ešte za pol voza hrncov pridám. A, a, a to varí naozaj? Naozaj? To bude ale mužiček prekvapený. To teda bude. Kde vám ich zloží? No, poči, kde? Len, skladajte, skladajte. Aj, tu nám môžete. Skladajte, no. <laughs> Veď mám hrcov plný pitvor. Dobrého srdca musí byť. Aj, aj, ne. ani neviem, kde ich všetky uložím. Aj, aj, sú len šumné, maľované. Oči sa idú na nich popáť. No, hádam by bolo najlepšie, keby som ich na plod by som ich povešala. Je hrncerúče. Pristane im to na plote. <glie> Stoja ani za jaký vyštatírovaný vojaci. Je iba na tento najmenší mi kvôl nezostal. No, kde ho len nastoknúť? Kde ho len nastoknúť? Hrnce moje, pomknite sa. A čo ste nepočuli? Načo, že sú vám toľké uši? Vravím vám od odnové. Hrnce, pomknite sa. Tak, vy nepočujete? No, keď by takto, tak ja tomu malému chúďaťu hrnčeku miesto medzi vami nájdem. Tutoľa prehovorí palica. Tomáš! Tomáš! No, tak vidíte. I malému hrnčemu sa miesto medzi vami nájde. Hm, koľko choľov je zrazu voľných. Tuto ťa naprvý nastoknem. A môžeš sa vstade na slniečko usmievať, keď môžem mužičkovi pripraviť prekvapenie. Ani neuverí, že sa mi tak chytro podarilo vymeniť starý hrniec. Za toľké novej. Aj. Čo by tak ešte porobila? Čím by som ešte mojho Myška milo prekvapila? Ja vraveli sme o mňke že ju zamiesim a dobrých posluchov mu napečím. Áno. <laughs> a, a čo, že by som mu nenapiekla, keď je taký dobrý kúň? No, ale ešte čo si spomínal. <laughs> ešte čo si... E, čo to len bolo? Čo to len... Á, už viem. A o mese a o slanine bola rečka že budú do kapusty vravel. Jach, mužíček moje, čo by ti ja radosť nespôsobila? Poroznášam ja meso i slaninu po záhrade a na každú kapustnú hlavu z nich dačo dám. Verutavu robím. Čo by sa on s tým lopotil? Dosť, že sa musím na jarmoku zvrtať. Porobím to za ne Tak. Môj miško vravel Ku každej kapuste som pokúsku prilažila Ibaže čas ako si chytro míňa mužiček Môj tu bude čo chvíľa a ja ešte nemám naposluchy A dám to, budem ešte stačiť všetko porobiť Tak ako, doľa moja Príporiadku si, ha? môj Doma, veru, doma. A hladný ani vlh. O, ja nešťastná stvora. Ani som ti nemala kedy posúchov napiecť. Toľko som mala roboty. A čo také si porobila? Ach, najprv ma zdržal ten hrnčiar. Aký hrnčiar? No, iba, čo si odišiel, ukázal sa tu hrnčiar. A ako ťa zdržal? Keď som mu ponúkla na výmenu náš starý hrniec, tak mi dal zaň pol voza hrcov. A, a ty si mu dala hrniec i s tým, čo bolo dnu? Hej, aj s tekvicovými jadrami. Uj, toľké peniaze. A čo, o, že by tekvicové jadrá stáli toľko peniazy? Ale Dora, veď to neboli jadrá, ale zlaté peniaze. E, veď bol vravel, že... Ke, keď ja už pri tebe ani neviem, čo vravím, iba čo ma celého popletie. Netušila som. Radšej mi porozprávaj, čo všetko si porobila. Je, veľa toho bolo mužíček môj. Preto mi na posluchy ani čas nezostal. Daj pokoj s mi vrav, čo si robila. Zahrnčuk sa na mňa hneváš. Ale s mesom a slaninou som ti určite urobila pohôr. Mesom a slaninou? No, vravel si, že budú... Dobre, do kapusty. A či nie? Pravé. No tak som pochodila po záhradke a ku každej kapustnej hlávke po kúsku mesa i sladienky som priložila. Po záhradke. Po a, kapustnej aj, hlávke. Po, kapustnej? po mesku, po, po, po slaninke. Tak, tak. Uj, a ja, že čo ten dunčo drýchme naprie domy ani zabitý. Keď ani chvostom nezavrtel, keď som bránu prechádzala. Určite meso i slaninu. Požrel a kapusné hlavy nechal nád. Keď som myslela, že ťa prekvapila. No, to si ma aj prekvapila. A vieš ty, čo, Dora? Nie. Veď ty nemáš rozumu, ani čo sa do varanieho rohu vojde. Ja som uradne šťastná. Vždy chcem dobré, iba dobré. Iba, že ťa ako si naopak No, Ach, tam aj Šťastný. s babou hlúposty narobí a potom sa už dá iba slzy roniť. Čo, že si ja teraz počneš? Dunčo požal mé Ale čo tam po Dunčovi a po slanine? Ale ten hrniec peniazmi mi v hlave má tam. vieš ty Chodora, čo, Dora? Čo, Míško môj? Vyberie mi sa toho hrnčiara hľadať. Vyberieme. Ty pôjdeš naľavo. Pôjdem. A ja doprava. Dobre. Kto ho prvý nájde, ten na druhého závora. Dobre, Miško skúmame. A ty, Dora? Čo, čo si tu predo mnou stojí? Tá, a už vám mám, ľapaj. Hýbaj ku mne. Dobre, ho drž, Hý, ho drž ho. Držím. Už vežím tebe, už vežím, už vežím. Eh, tu ho držím. Ani sa veľmi nevspíjeme. A koho že držíš, Dorka moja? No to pre tá hrnčiava. Ale horký, že ty hrnčiara držíš. Veď je to strašiach proti vrahcom. Ja, ja som si myslela, že odčiním, čo som pokazila. No, myslela, myslela, myslela. Vieš čo, Dora moja? Neviem. Už je tma a poďme, nenájdeme nikoho. Poďme my len pekne domov. Vyspíme sa na to. A ráno uvidíme, čo a... Uvidíme... Prečo sa pýtaš? Zabudol som ti povedať, čo som včera na Jarmoku začul. Ha, a čo také? Bojna bude. Turek dobiedza. Šíha. Veru fíha. Najhoršie na celé veci je to, že do boja proti Turkovi pôjdu nie chlapi, le ženy. Aké ženy? Čo za ženy? Všetky ženy. No aj? aj ty, Dora moja. Aj. Dostaneš flintu, a pôjdeš za vojaka ja, a, a to už ako? Dobo, boja mám ťa. Nerada by si, pravda. He -he, Heron nerada. A um, už tak našiel by sa spôsob. A, a, a aký? Mm, tak um, musel by ťa da kde schovať chovať ale, je <laughs> Najlepšie v hore. Tam ťa iste nikto nenájde. Aaaa, na veru stávaj, stávaj, ale stávaj, stávaj, stávaj, stávaj. Ale Leško, no tož Ideme do hory, bo Turek tu môže byť každú chvíľu. Dobre ti tu bude. No, len kde má skríž? Že by... Hádam za tento smrek. Alebo... jen za jedlu. Ale Dora, za smrek, za jedlu. No Veď by ťa ľahko našli. To musí byť ozaj skrýša. skríža. No, tak, je, tak nechám to na teba. Najlepšie by bolo... zakopať ťa. Zakupat. No, veď nie celkom. Iba pokrk. Hlava by ti trčala. N neviem. Nič sa neboj, neboj Ach. sa nič, nič, nič, nič. Dobré Dobre bude. Vykopem jamu, zahrabem ťa do nej pokrk Zahrabneš? a uvidíme. Vyskúšame. Vyskúšame. No, Ako sa ti páči viame no, Neviem. Chladno ti nie je? To nie. Chýba ti, Dačo? Ani nie. Hej, Dačo, veru, ešte chýba. Musím ti hlavu zamaskovať. Zamaskovať. Stačí trochu kvoríš kmeňa starého smreku a budeš vyzerať ako penik. Nikť ťa nespozná. Lukáš, vyprobujeme. Opatrne, Á, miško. Bolca, nebolca, no, ešte bylku. Tá, he, he, na nerozoznanie, ako ozajstný peň. A teraz sa pekne v tichosti drž, aby si sa neprezradila. Dobre, Miško. Ja pôjdem do dediny zvedieť, čo a ako, a prídem ťa pozrieť. Aj, Dačo, zahryznúť mi priniesť. Veď, hej, veď, hej. A teraz už... je takto. Nikde ani živej duše aj sa schladil o lačná som, keby Tak bolo čo zahriznúť. Čo zahriznúť. Nie je to kto vie, čo takto pokrk v zemi zahrabaný. Le a čo si vidím? Aké si svetlá zriem a aha, to mi už asi únavá zrak zastiera. Ale, predsa sa aké si svetlá hýbu? E, a idú na ku mne. Ako by sa zakrádali? A že by to tí tkúci uvidí? Hýbaj, Maťko, sem. Sem. Môj zbojnícky noz mi káže, že tu budeme v bezpečí. Hej, ej, ej, aj, aj, topa, Lampáš mi zhasol. Ukáž tvoj len s ním opatrne. Nekníž ho, lebo i tento zhasne. Ej, najlepšie bude bolo hoda, kde položiť. Tuto na napník ho polož. Tak. No, a teraz si pekne v pokoji. Zrátame korist. Vysyp vrce na čistínku a pobracky sa rozdelím. No, pekne na polovicu. Ah, Koľkakrát. Oči jasajú a duša pálí. Čo to trepeš? Že oči jasajú a duša pálí. Zase si si uhol. Tak jeho. Oči jasajú a duša pálí, pálí, pálí. Joj, sme presrakení. Joj. Hýbajeme o tialto. Taho v nohy. Pálí, Veru, pálí. Bodaj by ma nepálil zbojnícký lampáš, keď mi ho na hlavu položil ten lapaj. Ja peniaze tu všetky nechali. Hej, nemal som, nemal som tú doru do zeme zahrabať. Hoci pokrk. nemá. Nepatrí sa to. Veď je ona nie zlá žena, ibaže trochu hlúpa. Nemal som ja, nemal, turkom jej strach naháňať. Vyberiem sa Veru za ňou, vyhrabem ju zo zeme a pečienkou na krmiň. Veď už dáko i pri jej hlúpej hlave vyžijem. Tak som ťa zamaskoval, že ani neviem, kde som ťa zahrabal. Tu som. Vyhrabem ťa. A... Čo? Už je po tureckej vojne? Nebola a ani nebude. Akože? To bol iba taký zlý žart. Podpust mi, Dorka moja, keď môžeš. Veď som aj myslela. Le som si nebola na čistom. To asi preto, že máš so mnou toľký kríž. Ako by som sa ja mohla na teba hnevať, Myško môj. A obzri sa za seba, Myšo. Hm? Peniaze. Tolké peniaze? Tak veru. A kde sa tu nabrali? Zbojníci ich tu nechali. Nechtia, co mi ich trochu vytlašila. Ale má už, Myšo, v tej zeme. Lepšie sa potom s tebou pozhováram. Tak som svoju doru zo zeme vyhrabal a batoch s peniazmi vzal domov. Od tých čias sa veľa zmenilo. Chalupu máme novú. Dora si kúpila zo desať sukní a zo kapcov. Hej, iba rozum Dora dlho zháňala. Po moko, Po apatieka. I v konzume bola. Nikde jej ho nevedeli predať. Vraj um za nejaké peniaze nekúpite.